3. kafli Sómi lagði tjáusulegan orkakufl sinn undir höfuð husbondasíns og breytti síðan gráa skykkinu af frá Lórien yfir að báða og meðan hann því leitaði til þess fagra lands og til álfanna sem þar bjuggu. Hann vonaði að efnið í skykkinu ofið af álfahendum myndi enn varveita eiginleika sína til að hylja þá. Þótt með ólíkindum væri, í þessum auðnum óttans. Hann heyrði skarkalan og hrópin fjarlægjast og deyja út þegar herflokkarnir hældu áfram inn um játskoltana. Svo virtist að í öllu ungþvitinu, þar sem margir ólíkir herflokkar lendu í einni bendu, hefði þeir ekki verið saknað, a minsta kosti ekki í bráð. Sómir um rétt dreifti og vatni en fekk fróða til að fá sér vænan gúlsópa Og þegar hann hafði nokkuð náð sér, fekka honum heila köku af hinu dýrmæta vegabrauði og sáum hann borðaði hana alla. Og það sem þeir voru ornir of úrvinda til að geta einu sinni fundi til óta, þá tegðu þeir bara úr sér það sem þeir voru komnir. Þeir duttu út af en blunduðu aðeins órólega því að svitin kældi, hærði steinar stungu og þeir skulfu. Svo lítill kaldur strengur úr norðri kom æðandi inn um og játskoltana. Um morguninn var sami dömbungurinn og áður því að vestanvendurinn þrýsti sér aðeins fram í háloftunum en neður á grjótt urðunum bak við výkirðingar myrkrarlands var eins og loftið væri dött, hrollkalt en þó kæfandi. Somi gægðist upp úr hólunni, allt umhverfið var ömulegt, flatt og útatað í fór. Þessar stunduna var engar heifingu að sjá á vegunum. En sómi óttæðist mest vakandi augun á veggjum játskoltana sem voru ekki nema um 200 metra fyrir norðan þó. Í suðaustri, í fjarska, knæfði fjallið eins og dimmur hágna yfir skuggi. Reykjarsúla niklaðist upp úr gígnum en þar sem strókurinn reis hæst upp í háloftin sveigðist hann austur á bógin undan vestanvindinum en líka öllu flókar, neður hlíðarnar og breytist út yfir landið. Nokkur mýlum fyrir norðustan mótti greina undir felli öskjufjalla eins og drungalegar gráar vofur, en að bakið þeim reis þókukendur norðurreikurinn eins og röð fjarlægra skýja varla mikið dimmari en lág skýjaþekjan. Svo með reyndi að geta sér tilum fjarlæðirnar og gera sér út frá því einhverja grein fyrir til hvaða ráðs grípa. Það sýnist ekki vera skrefi stittra en 50 mílur, möldraði hann vonlýsinslega og starði á þetta skelvilega fjall. Að öllu venjulegu ætti það ekki taka nema svo sem einn daga komast ángað, en fróða, eins og hann er, aldrei minna en viku. Hann hristi höfuðið og þegar hann skoðaði máli nánar, fór ný og ískikileg hugsun að sækja að huga hans. Hann hafði aldrei mistt kjarkin lengi í einu og alltaf hinga til hafði hann gert ráð fyrir því sem sjálfsögðu að þeir reyndu að snúa aftur þegar þessu hlutverkið þeira var í lokið. En nú varð hann að viðukenna beskan sannleikan. Næfti sem er áttu eftir gæti í hæstalagi ennsteim að markinu. Þegar hlutverkið þeirra líki væri úti um þá, þeir stæðu upp í og allslausir án húsaskjóls eða matar í miðri þessari ræðilegu eðumörg. Þeir áttu sér engrar undan komi von. Svo þetta var þá hlutskipti sem ég valdi mér í upphafi, hugsaði Somi, að verða samferða fróða húsmónda mínum á fremsta hlun og láta svo lífið með honum. Jæja, úr því að svo er, þá er að taka því. En gaman þætti mér samt að fá einhvern aftur að sjá árbakka og rósu kótmann og bræður hennar og kallinn og morgunsól og þau öll sömurl. En ég skil ekki í því að Gandalur skuli hafa getið fengið sér til að senda fróða í svona ferð þar sem aldrei var nein vonum endurkomu. En kannski var bara að allt fór úskeiðis eftir að Gandalur hrapaði í moríu. Ég veldi óska hann hefði ekki farist. Hann hafði alltaf ráðundir hverju rifi. En jafnvel þó vonin dæji sóma eða virtist deyja var það einungis til að auka honum þrek. Þið einfalda hopp í það andlið sóma tók á sig alvarlegri sveip, næstum hörkulegan, því nú kom viljín í stað vonar og herti hann upp, svo hann fann í líkamónum og öllum útlýmónum til spennings, eins og hann væri að ummyndast í einhverja veru, gerða úr steini og stáli sem hvorki örvæntingni þreita nýja endalus ferði við hrjóstur og berangur fengi unnið bug á. Í einhverju nýrri ábyrðakend fór hann að skoða nærlandi betur til að kanna allar möguleika hver skildu verða næstur spórðirra. Og þegar svo byrti örlítið upp, sá hún til undrunnar að sléttan sem hafi vist svo marflöt var í rauninu öll sundur skorin og óvinn. Sem sagt, yfirborð gorgorót sléttunar var allt eins og útsteft í stórum hólum, líkt og yfir hefði í árdaga, meðanum var enn leir mjúk, rindt ótaljandi og resa stórum slöngvusteinum. Stæstu hólunar voru jafnvel jaðræðar hrúðri af brotnum klettum og útráðum gengu breyðar sprungulínur í allar áttir. Það var strax greinilegt að auðveld er að feila sig á þessu landi og skreiðast ósýnilegur úr einum feilustæðinum í annan. Varðmenn mynd ekki veitaði með aftegli nefn að þið var að sjónina á smá bletti. Þetta virtist að kosti verða auðveld fyrir sterka menn sem ekki þyrt að sér. En það var ekki víst að það gagnaðast þessi vel fyrir svanga og útslitna sem er það komast sem allra lengst á þeirri gæfu upp öndina. Eftir að hafa huglið þetta frá öllum hliðum, við ég sér að húsbóndanum. Hann þurfti þó ekki að vekja hann. Fróði lá á bakinu með opinn augu og starði upp í skýraðan heiminin. Jæja, fróði húsbóndi minn, sagði hann, ég hef verið að um og velta ymsu fyrir mér. Nú er engin umfyr á veganum og þá ætti vi Heldur ekki að þú getið það? Jú, auðvitað getið það, svaraði fróði, af því að ég verð. En einu sinni lögðu þeir af stað og nú skriðu þeir úr einni hólu í aðra skutust á bakvið hvert að skjól og skugga sem er fundið. Þeir reyndu fyrst að leynast í hallanum undir lághlýðum norðufjallana. Þar klöngruðust þeir rétt fyrir utan austasta vegin sem tegðist með fram lághlýðunum inn í dökka móðu langt í östrið. Engin átti nú ferðum flata gráa rák hans, hvorki maðurinn í orki, því að myrkra höfingin hafi nú næstum lokið herflutningum sínum og í að öryggi síns eigin ríkis varan hann farin að leita sér leyndar nætturinnar. Að lokum lætist gegur um að vindarveraldar sem hefðu snúist gegnónum kynnuð að tæta í sundur öll hans felitjöld. Einnig gerði það hann órólegan að frétta af grönum að einhverjir djarvi njóksnarar hefðu komist í gegnum varnagerðingar hans. Hoppítarnir höfðu aðeins þókast áfram nokkra mýlur um holur og sprungur og voru orðnir döðþreyttir þegar þeir náum staðar. Fróði virtist úrvinda og sómi sá að það var í vonlust að þeir kæmist mikið lengra með þessari aðferð að skrönglast þannig og skríða, ímist læðast löturhægt eða þjóta örskjótt um skorur og gil. Við skulum bara fara aftur upp á veginn meðan byrtan varir fróði húsmóndi minn, sagði hann, treysta aftur á gæfuna. Það munaði minnstu að hún bregðist okkur síðast, en ekki þó alveg. Á veginum getum við hægilega að gengi nokkra til viðbótar með jöfnum hraða og síðan kvílt okkur. Þetta var miklu meiri áhætta en hann gætt gert sér í hugalönd. Fróði var allt of yfirkomin af sinni þungubirði og hugastríði til þess að gera nokkurn ágreining og auk þess orðin svo vonlaus og hún stóð næstum og samaðum allt þeir klöngurust því upp á vegabrúnina og þrömmuðu áfram eftir harðeri og þjakandi brautinni sem lá ræk leitt að sjálfu myrkra turninum. En heppnin var með þeim og það sem eftirliði dags mættu er engri lifandi veru eða kvikindi og þegar nóttin skall á, hurfiðurinn í myrkur mordors. Það var eins og allt landi biði eftir komandi fárviðri, því að höfingjar vestursins höfðu nú farið um vegamótin og brent upp eitur vangi Þannig held þessi örfatingarferð áfram með að ringurinn færiðist söður, sóttu herfónarkónungana í norður. En fyrir litlu hoppítana tof sem skjögruðu áfram var hver dagur, hver míla sem bættist við að kvöl stöðugt dróður kraftið þeirra með landi varð æ íllúðlegra. Þeir eru ekki varir við neina óvinnið að deginum til, en að nætur lagi þegar þeir kurðu sinniður eða blunduðu órólega í einhverji skóru vegin, Heyrðir róp og fótatak manna eða hófattinn hesta sem voru kerðir áfram miskunna löst. En verri en allar slíkar hættur var hinn sínálgandi okn sem vavði yfir þeim það sem þeir stöytuðu áfram. Hinn ræðilegi óhugnaður valdsins mikla sem beidð á kafi í djúpslæri hugsun og svefnvana fólskubak við hinn myrku tjöld sem huldu hásæti þess. Þeir nálguðust það og nálguðust og það vavði yfir þeim æmyrkara eins og standandi veggur næturinnar á blá brún hinsta heimsendis. En skall einskelvili nóttin yfir. Um sömu mundur og höfðingar vestusins nálguðust enda mörk gróðurlendisins, lendu förumenni tveir í örvona uppgjöf. Nú voru fjórir daga liðinir síðan þeir sluppu frá orkonum en þessi tími láa baki þeim sem símyrkvandi draumur. Allan daginn hafði fróð ekki mælt orð frá munni, en stautað áfram kengbógin oft hrasað eins og hann sæ ekki lengur veginn fyrir fótum sér. Somi gerði sig grein fyrir því að í öllum þeirra þjáningum þyrfti húsbóndi hans að berað á vestu. Síðvaksandi þunga ringsins, sem var ánum ekki aðeins líkamleg byrði, heldur hræðileg sálar kvöll. Hann tók eftir því að fróði liftu oft vinstri hendinni eins og til að bera hana fyrir högg eða skýla dofinni sjón fyrir ímynduðu ræðilugu auga sem leitaði að honum. Og stundum þreyf með hægri hendinni um brjóstið og greip um það sem þar var falið. En smán saman eftir ég sem viljin náði yfir höndinni, dróð hann frá. Nú, þegar nóttin færist yfir, satt fróði með höfuðu milli hnjána. Armarnir slöftu þreytulega til jarðar og hendurnar lágu aplvanan yfir á jörðina með krampa dráttum. Sómi fylgdist með honum, þann gott til ekkert sást í náttmjörkuninu. Hann vissi ekki lengur neitt hvað hann ætti að segja, hendur fór hann að grubla yfir öllum vandræðum þeirra. Þó hann værið þreyttur og hrættur við skuggan, fann hann enn nokkurt kraft með sjálfum sér. Nú komi betur fram enn nokkur sinni, eiginleikar lembasins, en án þess hefðu þeir fyrir löngu verið Það vísu svalaði það ekki matarlönguninni og því hugsaði sómi stundum um ekkert nema mat og dreymdum einfaldasta brauð og kjötbita. En á hinn bóginn hafði þetta vegbröði alvana inni að halda ótrúlega orku sem jókst jafnvel því meir eftir sem ferðamennir urðu meira á það að treysta og blöndu því ekki saman við annan mat. En merkilegast var að það var eins og það nærði líka viljan, gæfi seglu til að halda út, að þrauka og stjórna sinnum og útlýmum umfram getu döðleir vera. En nú var að því að taka nýja og mikilvæga ákvörðun. Þeir gátt ekki lengur fyllt þessum vegi, því hann stemdi allt og langt austur á bógininni í Myrkarskuggan, en eldfjalli var hins og var færið að gnæfa yfir þeim á hægri hönd, næstum beint í suðri og þeir urðu að fara að taka stefnuna á það en útlitið var heldur skuggalegt því að við þeim blasti aðeins óhugnanleg rjúkandi öðn, öll á kafi í öskurrúum. Vatn, vatn, muldraði sómi. Hann hafði hingað til skamta sér það, svo nú var tungan í skrælnuðu munnunum orðin þykk og bólgin. En þó hann hefði verið nýskur á vatnið, átt að nú óskup lítið eftir að því me í mestalagi halva flösku og eftir til við láttu verið enn margra daga ferð fyrir höndum. Það hefði líka fyrir löngu verið uppurrið eða hefði ekki tekir í sig þá djörfunga fylgjó orkaveginum. Því að meðfram honum að vísu með löngu millibili höfðu verið restir vega geymar með vatni sem hersveitir gætu notfart sér ef þær væru sendið skyndilega inn á eðimerkurflákanna. Í einum slíkum geymi hafði sómi fundið dálíti vatn, það var vísu leigið og sóðað af orkonum en var þú hægt að notast við það í neyð, en það var fyrir heilum deg Og nú aftur er engar vonum meira ef þeir út á auðnina. Hann lokum var sómi þó búinn að fá nóga öllunum sem áhykjum. Hann lognaðist út af og lét mörnninum næja sínar áhykjur. Hann gat ekki meir. Draumur og vaka hrærðust óþægilega saman. Hann sá einhver ljós eins og glórándi glyrnur og dimma skríðandi skugga og hann heyrði hljóð eins og frá villidýrum eða hræðileg vein hvalinn að vera. Og ef hann brá blundi, fann hann heiminn almyrkvaðan og aðeins tóman sorta allt í kringum sig. Einu sinni, þegar hann hrökk upp, stóð á fætur og stærði æstur í kringum sig, virtist honum þó í vöku væri að hann sæi allstaðar följós líkust loðandi glirnum, en samstundis flöktu þau til og hurfu. Þessi anstíkilega nótt ætlaði aldrei að taka enda og eftir fylgdi aðins grá dagskíma en nú stafaði mistrið þó mest úr nálægðinni því meir sem þið nálguðust fjallið var loftið reykugra en út frá myrkartunnunum breyttust skuggatjöldin sem Sauron hafði ofið allt í kringum sig fróði lá hreifingalös á bakinu sómi stóð yfir honum vildi helst ekkert segja en vissi að hann yrði að gera það ræs á húsbundarsinn reka hann á fætur og hvetja til dáða Loks lögta niður og strauka enni fróða blíðlega og talaði eira hans. Vaknaðu upp húspóndi, sagði hann. Tími til að fara aftur á kreyk. Það var eins og vekirabjöllu hefði verið klingt. Fróði fór tafálust á fætur, hann stóð upp brættur og horfði í suður en þegar við augum hans blasti eðimörkinn, fjallanum allur kétill í eld. Ég geta aldrei sómi, sagði hann. Byrðin er svo þung sem ég hef bera, Svo ægilega þung. Sómi vissi fyrirfram, áður en hann lét næstu orð út úr sér, það væri ekki til neins. Þau getu allt eins orði til tjóns sem til góðs, en af einskeri vorkunsemi gata hann ekki á sér setið. Lofaði mér þá húsbóndi að bera hann svolítið fyrir þig, sagði hann. Þú veist vel að ég gæti það og myndi gera það fúslega ef ég hefði styrkin til þess. Tryllingsblik kom í augu fróða. Farðu frá mér, snertu mig ekki, própaði hann. Hann er minn, segi ég, frá með þig. Hann lagði hönd á sversjöldun, en svo náði hann aftur valdi yfir sér og rödd hans breyttist aftur. Nei, nei, sómi minn, sagði hann dapullega, en þú verður að reyna að skilja mig. Þetta er mín byrði og engin annar getur bórið hana. Nú er það líka orðið og seint, elsku sómi minn. Það getur hún ekki lengur hjálpað mér þannig. Ég næstu því að valdi hans núna. Ég geti ekki gefið hann upp. Og eða þú taka nað mér, myndi ég missa vitið. Svo mig gingaði kolli. Ég skil, sagði hann. En ég hef verið að velta þessu fyrir mér á alla hliðarfróði húsbundi minn og við gætum greipi til annarra ráða. Hví ekki þá á öðrum byrðum okkar? Við stefnu nú beint þángað og erum alveg að koma að því. Hann benti á fjallið. Til hvers þá að burðast með alla þessa hluti sem við höfum enga þörf fyrir? Fróði hori til Sattir það, sagði hann, að við þörnumst svo sem ekki mikil stennan spöl, og þegar við komum að leiðarenda, þörnumst við einskis. Þar með þreifan orkaskjöldsinn og fleigði honum frá sér. Hjálminn leta hann fara sömu leið. Þá fór hann úr gráu skikjunni, leisti á sér þunga beltið og leta falla til jarðar á samt slíðuruðu sverðinu. Logs reifan á sér svarta orkaköplin og hendi honum út í loftið. Svona nú... Og ég skal ekki lengur vera neinn orki, hrópaðan, og ég, og ég skal heldur ekki berða neinn vopn framar hvað sem þeir eru fögur eða fórleg. Þeir meina þá bara taka meina þeir vilja. Sómur fór einsað, kastaði frá sér öllum orkabúnaði og hann tók allt upp úr pókasýnum. Margir hlutiðar voru orðnirónum kærir þó ekki væri fyrir annað hvaðan hafði lagt á sig mikið erfiði að bera þá alla þessa löngu leið. Erfiðast var að skilja öll eldunar áhaldun við sig. Tárinn streymdu af augum þegar kom því að flega þeim frá sér. Manstu eftir kanninu, kásunni, fróði húsmóndi minn, sagði hann, og tjálstæðin okkar undir heita bakkanum í landi fara mís fóringja, bæinn sem við sáum olífandinn. Nei, ég er hættur um ekki sómi minn, svaraði fróði. Það getur samt vel verið að eitthvað slíkt hafi gerst, en ég get ekkert muna lengur. Ég man ekki eftir neinu matarbræði, engum vinn kvinn, Ég hef engar minningar af trjáum eða grasi eða blómum. Ég get ekki séð fyrir með tunglinni stjörnurnar. Allt er það mér glatað. Ég hef eins og allsnakinn í öllu myrkrinu sómi og engin hula er lengur á milli mín og þessar logandi hjóls sem alltaf blasir við mér. Ég er jafnil farin að með vakandi augum og allt annað hverfur. Sómi gekk að honum og kisti höndans því fyrr sem við getum að losa okkur við það Því fyrr fannum við hvíldina sagði hann hikandi því að hann fann engin betri orð. Það þvíði er ekkert að vera að tala meira um þetta, muldrði hann við sjálfan sig um leið og hann safnaði saman öllu sem er höfdu ákveðið að flegga. Hann vildi ekki skilja það eftir á glámbekk í auðninni þar sem allr gætu séðað. að. Læpan hirtu orkabrynnjuna að því er mér skilst og hann skal ekki fá að bíta við sverðinu sínu. Klarnar á eru nógu hættulegar þó hann hafi ekki Og hann skal ekki fá að ráukast með mínar pönnur. Þar með baran alla þessar hluti burtað einni að mörgum gapandi sprungun sem ráku landið og varpaði öllu neyður í hana. Glammerið í dýrmæntu eldúsáhaldunum þegar þú hrópuðu neyri myrkrið skáru innan hlustir hans eins og sárustu dauðastunur. Hann sneri aftur til fróða og skar spotta af álvarreipinu sínu svo húsbóndi hans gæti notið það sem mittisband utan um gráu skikjuna en reypunu fargaðan ekki heldur gerði það upp og lagði aftur í pókasinn hjá því geymdi hann nú aðeins það sem eftir var af vegbrauðinu og vatnsflöskuna sting hafðan enn hangandi við belti sér en í brjóstofsastakkan glerpípu gala drígilar og litli öskjunni sem hún hafði gefið honum sjálfum loksins nýrður sér að fjallinu og lögð stað á þess að fara í felur Nú bæðu er burt þreitu og vilja leysi með því að hugsa ekki um neitt annað en að halda áfram ferðinni. Þeir voru huldir öskumóðu þessa ömurlega dags og þurftu ekki vera hrættur um að þeir sægjust nefn að komið var í mjög nálættum. Af öllum þrælum myrkradóttins hefðu einungis natskólarnir getað uppgötvað og vara hann við þeirri hættu sem var að laumast. Svo lítil og óásjáleg en óstöðvandi, bent inn í kjarna hins vígirta ríkis. En nátskúlarnir og svartir vængjafáka þeirra voru víðsfjarri annara erinda, þeir söfnu saman handan fjalla til að fylgjast með sóknarálmu höfðingja vestursins og þánga beindist líka öll athygli myrkraturtsins. Þá um daginn fannst sóma að húsbóndi hans hefði fengið nýjan kraft sem ekki væri hægt að skýra einungis með því að hann væri léttari á sér. Þeir fóru fyrstu áfangana miklu lengra og ráðar en hann hafði þórað að vona. Landið var úvið og ógreifært, en samt meðaði þeim vel áfram og fjallið nálgaðist og nálgaðist. En þegar leið á daginn og myrkri fóra hníga að, að fyrrin varði, byrjaði fróði aftur að hnjóta og reyða við eins og hún væri þetta óvænta krafta átak um megn og það hefði brotið hann niður. Á síðasta áningastaðinum hneiga niður og sagði Ég þystur, Sómi, og meira sagðan ekki. Sómi gaf honum eina munnfylli af vatni og þá var eftir í flöskunni aðeins ein munnfylli til viðbótar. Sjálfur fekk Sómi sér ekkert og þegar Mordor nóttin lokaðist yfir þeim sóttu vatnsminningarnar að honum úr öllum áttum og það var eins og sérkveð lækur og áströymur eða uppspreyta sem hann haði nokku tíman séð undir grænum víðitrjám eða glitrandi í sólinni, dansaði og merdlaði fyrir augunum á honum til að kvelja hann. Hann upplýði aftur svalan sandin undir iljánum í pollinu við árbakka þegar hann var að skvampa þar með golla kótmanni og tolla og gogga og sýstu þeirra rósu. En þá var fyrir svo óralengu, stundi hann, og svo óralangt í burtu. Og vegur er sí síð hann til, liggur til baka yfir fjöllin. Hann gati ekki sopnað aftur og fór nú að þræta við sjálfan sig. Svona, látt ekki svona, okkur hefur nú gengið betur í dag en þú gast ímynda þér, sagði hann stúrinn. Það byrjaði að minnst kosti nógu vel. Ég sé ekki betur enn að við höfum komist að halva leiðina, áður en við stönnsuðum. Nú nægir okkur bara eitt dagur í viðbót, svo þagði hann við. Verð ekki þessi bjáni sómigamban, var hún svarað af eigin rödd. Þú veist að hann þólir ekki annan eins dag í viðbót, ef hann getur yfir höfuð nokkuð hreifts í meir. Og þú sjálfur kemst heldur ekki langt úr þessu, eða þú lætur hann með eftir allt vatni Ég kemst góðan spöl og skaða líka gera það. Hvert svo sem? Að fjallinu, auðvitað. En hvað svo, Sómi Gampan, hvað svo? Og þegar þú kemur þangað, hvað tekur þá við? Þá verður hann orðin algjörlega bjarga laus. Sóma fannst bölmanlegt að eiga ekkert svar við þessu. Enda hafa hann enga hugmynd um það. Fróði hafði fátt sagt honum af tilgangi ferðarsinnar, en sómi aðeins fengið þá ólósu hugmynd að setja eftir ringin í einhvern eld. Dómstingjan, möldir hann bara við sjálfan sig þegar nafni rifjast upp fyrir honum. Já, já, þó húsbundin viti sjálfur að hverja er að leita, þá hef ég ekki hugmynd um það. Þannig sérðu, sagði röddinn aftur, það er allt algjörlega tilgangslaust. Hann hefur líka sagt að sjálfur, þú ert algjör bjáni að þú skulir halda áfram svona í von Þú hefur alveg eins getað sparað því það, lagst fyrir og láti fara vel um því fyrir löngu eða þú hefur ekki verið svona fjári þrákelkin. Þú fyrirgefi lífið þínu allt að einu eða það sem verra er. Þeir væri alveg eins óhætt leggjast hérna niður og gefa það allt upp á bátinn. Þú kemst hvort sem er aldrei upp á tindin. Kemst ég ekki. Ég skal komast það og það þó ég skilji allt eftir nema beinin, sagði sómið. Og ég skal sjálfur bera fróða upp á toppin þó ég brjóti í mér hrygginn og sprengi í mér hjartað og æðarnar og hættu svo þessu þrefi. Rétt í því var sem sómi fyndi jörðina skjálfa undir sér og hann heyrði eða ná með einhverjum hætti djúpar og fjarlægar drunur eins og frá þrumum og eldingum sem fángelsaðar hefðu verið niður í jörðinni. Svo blossaði snöggvast upp raukt bál sem flökti til og frá undir skýjónum og dó svo út fjalli virtist líka hafa slæmar draumfæris Nú var komið að síðasta áfangánum að eldriðju sem hafði för með sér meiri kvöl og pínu en sómi hefði nokkuð tíman trúað að hann mætti afbera Hann var orðin illa haldin og munurinn svo skrælnaður að hann gat ekki einu sinni innbyrt neitt mat þó dagur væri komin var allt í myrkri ekki annis vegna reykjastróksins frá fjallinu Heldur virtist stormur að bresta á og nú úr lands söðri en þar gneistuðu eldingar undir sortaskýjum. Hitt var þó enn verra að lofti var fullt af reik og eimirju þeim var örðugt um andardrátt og svimaði svo þeir reikuði í spori og voru sífelt að hnjóta. En viljinn var óbugaður og þeir stautuðu sér áfram gegnum þygt og þund. Þeir nálguðust stöð út fjallið þar þeir litu upp sljóum augum og það byrði þeim alla sín gnæfiði voldugt yfir þeim reisavaksin dingja úr ösku og gjalli og breyttu hraungrýti en efst uppaði reis brött keilan hátt upp í skýinn og áður enn dagsurakrinu lauk og sjálf mirkur nóttin kom aftur, hafðu þeir skriðið og klöngrast alveg að rótum fjallsins fróði varpaði sér uppgefin til jarðar sómi settist hjá hann en sé til undrunar var léttari þó þreyttur væri Og eins og hugur hans hefði skýrst, engar innbyrðis þrætur tröplu lengur huga hans. Nú þekkti hann orðið allar röggsemdir uppgjafarinnar og hlusta ekki lengur á þær. Vilji hans hafði tekið ákvörðun og aðeins dauðin fengi breytt henni. Hann fann ekki lengur hvorki til neittnar matalungunan í að svefsturtar, heldur til einskerar árvekni. Hann gerði sig grein fyrir að nú dræja að því að allar ógnir og hættur dræja út saman í einn örlaga punkt. Morgundagurinn er þið dagur loka átaks eða loka miðstaka síðasta andvarpið. En hvenær ætlaði dagurinn að koma? Nóttin virtist endalöð svo ótímanleg, mínóta eftir mínótu hneig eins og döðin neyður á þess að hún fengi nokkur áorkað um að nálgast örlega stundina, á þess að nokkur breyting yrði. Sómi fór mest að óttast það að nýtt almirkur væri hafið og enginn ír dagur myndi nokku tíman upp renna. Nægða lokum þreyfa hann eftir hönd fróða, hún var köld og titrandi, húsbóndi hans skalf. Ó, ég hefði ekki átt að skilja teppið mitt eftir, myldraði Sómi og lagðist niður þéttað fróða til að reyna iljónum með líkama sínum og höndum en þá náði sefnin enn yfirhöndinni og þegar drungaleg byrta hinsta dags reis hjúfruðu þeir sig þjætt saman. Vindin hafði lægt dægin áður um leið og hans skipti um frá vestri og yfir í norðrið en nú jók aftur í hann og smánsamann fó skíman frá ósýðir sól að síjast neyður í skuggan þar sem hoppidarnir lágu. Nú er að leggja í hann síðasta spölin sagði sómi og brölti og fætur Hann lauti yfir fróða og vakti hann blíðlega. Fróði stundi við en skaklappaðist á fætur þó hann þurfti til þess beita sig ósegjanleg um viljakrafti. Hann reykaði við en hneig svo aftunniður á hnjén. Hann lyfti augum með erfiðismunum upp um dimmar hlíðar dómstingju sem ekki næfðu yfir honum. Umkunnavert var að sjá hvernig hann reyndi að klöngrast áfram á fjórum fótum. Þonne fildist með honum grátandi í hjarta sér en engin tár komu fram í þurrri og sviðandi augu hans. „Ég sagði að ég skyldi bera hann þó að brotna í mér hryggurinn muldraði hann og ég skal líka standa við það,“ sona nú fróði kallaði hann, „þú vilt ekki leyfa mér að bera hann fyrir þig en ég get borið dig með honum. Komt þigir upp á bakið á mér,“ sona nú fróði vinurinn minn, „só mér ætlar að bera þig á hestbaki, segð mér bara hvert fara og ég skal bera og fróði skrönglegast upp á bak hans, hjert ánum aðeins löstum hálsin en spennti fótum fastundir handarkrika hans. Sómist auðlast á fætur en sé til furðu fannst ánum byrfin létt. Hann hefði verið smeykastur um að hann hefði varla einu sinni krafta til að lifta húsbónda sínum einum hvað þá ef við bættist ligandi þing þess að bölvaða hrings en svo reyndist þó ekki vera. Hann skildi ekkert í þessu hvort að verði bara fróði sem væri svo útslitin af löngum sásuka, nýfstungu og eitruðum sting, ásamt harmi, skelfingu og heimilislausu flakki, eða hvort að verði hann sjálfur sem allt í einu hefði öðlast einhvern loka kraft. Sómi hossaði fróða á bakinu einsléttilega og hann væri með hoppítabarn á bakinu í rittaraleik á garðflöt eða túni í heraði. Hann dróði djúfta sér andan og skokkaði röskli af stað. Þer komu að fjallsrótunum norðan megin en þó að eins vestan til. Það reyntust gráar hlíðarnar þó klettóttar væru ekki mjög bráttar. Fróði sagði ekkert svo að sómi bøðlægast áfram sem bestan gat á nokkurar leysagnar nema ásetningssins um að klifra eins hátt og hann gæti, áður en hann gævist upp og viljin bugaðist. Áfram stautaði hann ofar og ofar í sveigum fram og til baka til að draga úr hallanum oft nöyt hann og bar hendurna fyrir sig og síða skreið hann eins og sníill sem ber heilt hús á bakinu og þegar viljinn fjekk ekki lengur knúið áfram og útlýmittir gáðu sig stagnandist hann og lagði húsbunda sinn mjúklega neður fróðu opnaði augun og dró enn einu sinni djúfta sér andan hér var auðveldar að anda hátti yfir allri reykjarbræljumni sem hnyklaðist og veltist til og frá fyrir neðan Þakka þér fyrir Sómi, sagði hann háu kvísli. Hvað skildi nú vera langt eftir? Ég veit ekki, sagði Sómi, því ég veit ekkert hvert við eigum að fara. Honum var hótt niður. Svo leit hann upp og var undrandi á því hvað þessi síðasta skorpa hafi borið og hátt. Fjallið sem stóðarna svo ókvænlegt í einsemsinni hafi sínist hærra en að var. En nú sá Sómi greinilega að það var ekki nærri eins hátt og háskur skuggahjalla, sem þeir fróði höfðu áður farið yfir óreglulegar og grýttar bungur efnismikillar undistöðu þess virtust rísa um þúsund metra yfir slettuna þar ofan á bættist helmings viðbót sjálfrar keilunar sem var eins og risavaksin túða eða strompur og efstafunni var skörðótt gíup en sómi var þegar komin upp í meðja hlýðar undirfjallsins meðan gorgorút slettan lá myrk fyrir neðanann, hölin reyk og skugga og þegar honum var litið upp Hefði hann langa til að reku fagnaðaróp ef skrálaðar hálsinn hefði lyfta. Því að innanum allt stórgrítið og klættast fyrir ofan sig sá hann greinilega ummerki um stíg eða dálítinn veg. Hann virtist slyggja í sveigum fjallið frá vesturhlíðinni í hákkandi belti líkt og hringaður snákur. Þanga til hann hvarf úr augsín undir sjálfri eldkeilunni að austan verðu. Sómis sá þó ekki vegin beint fyrir ofan sig því að klettabunga skygði fyrir hann sem hann stóð. En hann þótti strax mega að ráða í það að þeir þyrtu aðeins að hýfa sér svo spöl ofar, þá myndu er koma á stígin. Ný von kviknaði með honum. Enn var mögulegt að sigra fjallið. Hva skildi vegurinn hafa verið lagðu þarna að handa mér í þeim tilgangi? Sæðan við sjálfan sig. Já, svo mikið er víst að ef hann hefði ekki verið þarna, maður við endarlega búnir að vera. Stígurinn hafi þó ekki verið lagðu þarna til að þókna sómak. Áðeins að hann hefði hugmyndum það, sá hann að veg sjálfs sáróns frá baradúr til sammannaur eða eldsmiðjana. Hann lá út frá voldugu vesturhliði myrkraturts yfir djúba gjá á reisavaksinni hjá Brú og eftir landbelti heila viku vegar. Og sikkvonu megin við veginn voru rjúkandi eldgjár unnsan rendu upp í hallan á östurhliðinni, sveigðu upp í hana og umgirti fjallið í víðum hring frá suðri til norðurs það til hann náði að lokum hátt upp í estu keiluna þó enn væri það langt fyrir neðan rjúkandi toppin og þar lá vegurinn að dimmum yngangi sem vissi í austur og blasti beint við glugga augans í skuggahjúpuðu virki sárans oft lókuðust eða eittust hlutar að þessum vegi vegna hraunflóða úr elgig fjallsins en alltaf varan hann jafnóðum og gert við hann, og ekki til sparaður vinnukraftur óluteljandi orka Sómi dróð djúfta sér andan. Þarna var stígurinn. En hitt vissi hann þó ekki hvernig er þetta komast áfram upp hlýðina af honum. Fyrst varð hann að hvíla lúið bakið. Hann lagðist fyrst flatur niður við hlýðina á fróða. Hvorugur mælti orð frá vörum. Smán saman birtu upp. En skyndilega var Sómi greipin einhverju óþóli. Hann skildi ekki. En það var eins og áriðandi kall. Húnum hefði verið gert viðvart. Nú, nú! Eða það verður ofsengt Hann leifti sér karki og reis á fætur Svo virti sem fróði hefði líka hætt þetta kall Hann brölti á fætur Ég skal nú reyna að skrýða svo sómi Saðan anstuttur Og þannig mjög kustir áfram fætt fyrir fætt En svo litlar gráar pöttur áfram upp brattan Brátt komið er að stignum Og sáu þá að þetta var breyður og góður vegur Lagður úr grjótmullingi og aska borinn ofan í hann fróði klengraðist upp á vegarkantin og snýri sér svo við hægt líkt og hann var í fjastýrður mót austri Í fjaskasá hann blasa við myrkratjöld Saurons sem virtist sundur tætt af vinkviðum að utanverðu eða þau rýktust til af miklum óróleika að innanverðu Þannig þeyttust hulisflókarnir til og frá og sem andartak bráðum til hliðar svo hann sá rísa þar upp, svart, svartari en svart og myrkari en myrt og skýra sig þannig úr skuggatjöldunum í kring, hinn grimmúðga törn og járn efst á barað dúr. Aðeins eitt augnablík blasti hann við og rétti því varan hann eins og út um mikinn glugga ómælanlega hátt á törninum, brygði fyrir sem rýtingstungu brennandi rauðum geistla sem beint var til norðurs. Það var blossið hins ottkvass auga og aftur blöktu skuggarnir og luktust um turnin og hinn ræðilega sín kvarf. En augannu hafði ekki verið beint að þeim. Það starði til norðus þar sem höðingar vestusins stóðu fyrir myrkrarhliðum og byðu átekta og þánga var allri í ílskuði spennt með að Magnavald bjósi til að leysa og læðingi bannvænt högg. En fróða var svo mikið um þessa ræðiljú sín að hann fjall niður eins og döðin hefði lostið hann. En með hendinni þreyfa hann eftir keðjunum hálsin. Svo með kraup niður hjá honum, döft næstum hljóðlust, heyrði hann fróða kvíslað. Hjálpaði mér, Somi, hjálpaði mér, Somi, haltu hendin á mér, ég get ekki ráði við hana. Somi tókum hendur húsbúnda síns og lagði er saman lófað að lófa og að kisti á þær. Svo hélt hann þeir mjúklega milli eigin handa, en hræðilegri hugsun sló skyndilega niður í honum. Nú hefur hann fundið okkur, nú er út um allt eða verður brálega. Svona fór þá, sómi gamban, nú er komið að enda lokum. Aftur lyfti hann fróðu upp á bak og dró handleiki hans utonum hálsi sér niður að brjóstinu og meðan fætur húsbundans löfðu niður að aftan. Svo löyt hann fram yfir sig og baksæði áfram eftir hækkandi veginum en leiðin reyndist ekki eins öðfarinn og honum hafi virst í fyrstu. Sem betur fer hafðu eldarnir sem flættu út um gígin sem sómi hafi séð ofan úr kongulskarði nú flætt niður söður og vestur og því var engin eiginleg fyrirstæða á veginum hérna meginn. Þó var kanturinn víða hrunin og hér og þar voru kvörf og víðar sprungur í hann. Og eftir að vegurinn hafði hækkað góðan spöld til austurs kom allt í innu snögg líkja á hann með hversu horni og því sneri hann í vestur nokkut spöld. Þarna við sveigina stóð hindrun, gamall veðraður klettur sem kastast hafði endur fyrir löngu upp úr hryðjunni, svo vegurinn varð að sveia fyrir hann. Sjómi var lavmóður undir byrðinni að taka beginu undir klettin þegar hann sá útundan sér að það var eins og eitthvað dytti ofan af klettinum, líkast litlum svörtum huddungi sem flugsaðist fram brúninni í því að hann fór framhjá. En í sömur svipan skalla á honum þungt högg, svo hann fjall fram yfir sig og á sama tíma var eins og eitthvað klóraðan á handarbökunum þar sem hann enn hjælt um hendur húsbóndasíns. Á vissi hann hvað hafði gerst og ofan á sér, þar sem hann lág flatur, heyrði hann hataða rödd. Vonski meistari, hvæsti það, vonski meistari, svíkjós, svíkjasmjagal, golrur. Hann skalki fara þessa leið, hann mákki meiða djástnið, fáða smjagali, jam, jam, gefa oss það, gefa ossinu það með ofsafengnum rykk rauk sómi upp og samstundi stróan sversitt úr slíðurum en hann fekk ekkert að gert. Gólrir og fróði voru fast flektir saman. Gólrir var eins og óður að klóra og rífa húspontan og reyna ná af hann um keðjunni og hringnum. En það var líklega það eina sin nú gatt kveikt upp í degjandi glóðinni brjósti fróða og vaki vilja hans af dóða. Einmitt þvílík árás tilraun til að hrifsa dýrgripina af hannu með valdi. Hann snýrist til varnar gegn árásunni að þýlikum ofsa að sómi var furðu lostin og þá ekki síður golrir. En þó æðið rinni á hann hefði það sjálfsagt ekki dögað og allt farið öðruvísi ef golrir hefði sjálfur verið hinn sami og áður. En hann hafði mátt tóla ósænilega þjóningar og þrengingar og öllum sínum refil stigum. Einmanna, sóltin og vastlaus hafði hann flækst sífelt knúinn áfram af áráttulöngun og skelvilegum ótta og það fór ekki hjá því að skorturinn og erðileikarnir höfðu sett á hann sorglegt mark. Hann var orðinn þveng mjór, langsoltinn, brjóstumkennanlegur aumingi, næstum eintóm bein sem húðfinna strengdist um. Trillingsblik lísti úr glirnum hans en á móti ílsku sinni hafði hann ekki sama kraft í köklum. Fróði fleigði honum af sér og reis upp titrandi. Neður, neður, afti hann gapandi móður, greip hendunum brjóstið og undir leðurskirtunni þreifanum hringin, neður með þig skrýðandi og burt úr vegi mínum, þinn tími er leðin, þú getur nokki lengur svikið mig eða drepið. Skyndilega, líkt og á sittlum forðum, byrtust sóma þessir tveira anstæðingar í sín, skrýðandi skeppna, sem nú var varla orðin meira en skukkin af lifandi kvikindi, skepna sem var algjörlega eyðulögð og sigruð, en samt enn fulla af anstikilögum losta og ílsku. Yfirinni stóð vera svo ströng að hún síndi nú enga miskun lengur, búin dreifu kvítir og hjælt við brjóst sér á eldhjóli. Út úr eldinu hvað við skipandi raust. Snöyta burt og tröbla mig ekki meir. Ef þú snerti minn okkur sinni aftur minsta fingri, Verðir sjálfum kastaði í dómseldin Skrýðandi veran hörfaði undan með skelfingi ögnaráðinu En þó enn með sömu óslökkvandi gyrndinni Svo lei sínin hjá og sómis á fróða standa þar með hönd á brjósti Og með andköfum og golri krjúbandi við fætur hans Liggjandi á hnjánum með útglendum höndum á jörðinni Varaði þig, hrópaði sómi Hann ætlar að stökkva á þig Svo skustan framfyrran og reyti upp sverðið Fljótur húsbóndi min sagði hann lagmóður Haltu áfram, haltu áfram, við megum engan tíma missa Ég skal ganga frá honum, áfram Fróði leita á hann eins og úr fjarska Já, ætli ég verð ekki halda áfram, sagði hann. Vertu sæll, sómin, úr komið að enda logonum. Á dómstingin minn dómurinn falla, vertu sæll Hann sneri sig við og hélt áfram, gekk hægum skrefum En hnaristur upp brattan stígin Loksinn, sagði sómi, loksinn skéti ég afgrettig stökk fram með brugðið sverð tilbúið til bardaga, en Gólrýr stökk ekki undan. Hann kastaði sér flötum og jörðinu og veinaði. Ekki drepka oss veinaði hann. Ekki meið ás mér vonskar að legu blóðgrimu stáli. Láttu oss í lífa já, fá fáa lífa svolítið lengur. Glataðir, glataðir, við erum glataðir ef því ástni hverfur við deyja. Já, deyja til dufts. Hann klóraði ösku mullingu upp úr stígnum með löngum holdlössum k Hvæsti hann, höndsóma hikaði, hugur hans logar af reiði og minningum um ílsku verk. Það væri ekki nema réttlátt að drepa þessar svikulu, morðóðu, skeppnu. Það væri réttlátt því að hann ætti það marksinni skilið og það væri jafnframt eina öruga leiðin til þess að hann gæti ekki gert neitt meira af sér. En dýftinni brjósti hans var eitthvað sem hjálta aftur á honum. Hann gata ekki högvið þetta kvikindi sem láðarna í öskunni svo yfirgefin gjördhapadur algjör rævill. En sómi hafi sjálfur þó skammastund væri borðið hringin og því gata hann þó döft væri ímynda sér sála ruglaðs, huga og líkama gólri sem var þræll ringsins ófærim að finna sér frama nokkurt frið eða lausni í lífinu. Þó fann sómi engin orð til að tjá þessa tilfinninga sínar Ó, farðu til fjandans ógeislega skepnarinn, sagði hann. Snöytaði burt, farði burt, ég treysti ekki, ekki svo langt sem spark mitt nær, en burt með þig, og eða þú hefur ekki burt, skal ég sannlega meiða þig, já, ég skal láta þig finna fyrir vonda og grimma stálinu. Golri reis upp á fjóra lappir og hörfaði undan nokkur skref, snýrið svo undan og þegar sómi ætlaði að sparka í hann, bráði sér undan og skuttlaði sniðu stíginn. Somi hýrti ekki frekar um hann, en skyndilega myndi hann eftir húsmónda sínum. Hann leit upp eftir bröytinni en sá hann hvergi. Hann tók til fótana eins hrætt komst upp eftir veginum. Ef hann hefði orðið litið aftur fyrir sig, hefði hann mátt sjá. Ekki langt fyrir neðan sig að golrið var heldur ekki setna á sér að snúa við og með trillingsklappa í glirnum kom hann yðandi fljótt en varlega og eftir laumaðist fyrir aftan læpandi skuggi í milli steina. Stígurinn reis áfram, brátt kom nýl ykkja á hann og hann hélt stefnunni áfram í austur og byrjaði að skáskera hlýðina upp eftir góskeilinni þanga til hann koma dimmu dyrunum í fjallslýðinni, dyrunum að eldsmiðinni samað nöyr. Langt í fjarska mátti greina sólina fara hækkandi mót söðrinu þar sem hún gægðist gegnum reikin og móðuna og virtist loga eins og dauf óskýri rauðkringlað. En allt mordor lá undir fjallinu eins og döðramangur þögult sveipað skuggafellingum býðandi eftir einhverjum hræðilegum hnykk. Somi kom að gapandi dyrónum og gegðist inn. Þar var dimmt og heitt og heyrði stynur og jörðu svo undir tók. Fróði húsmóndi minn, própaði hann, en hann fekk að kjert svar. Um stund stóð hann kyrr og hjarta hans titra af skjálfingu svo skoist inn, en skugginn fyldi á eftir honum. Í fyrstunni gata hann ekkert greint. Í þessum miklu nauðum reyndi hann enn einu sína draga fram glerpípu galadrýilar, en hún lá föll og kveldi í skjálfandi höndans og kom ekki upp neynu ljós í þessari kæfandi dimmu. Hér var hann komin að kjarnanum í ríki Saurons og eldeglu hins forna valds hans mestu málfsteypunni á öllum miðgarði. Hér hlutu öll önnur öll að víkja. Föllu skelfingar fetaðan sé nokkur hikandi skref í myrkrinu, en þá gauskyndileg upp rauður blossi og loga tungurnar sleiktu hátt svart loftið. Við glóðina sá sómi hafa stattur í löngum helli eða göngum sem lágu eins og þau hefði verið bóruð inn í rjúkandi keilu fjallsins. En aðins gammans spöl fyrir framans í sáan að gólfið og vegginni til beggja hliða voru sundur klopnir af mikill gjá. Og út úr henni gusur rauðir hraunblossar sem stundum slettist upp, en hjöðinu þess á milli niður í myrkrið en allan tíman heyrðist drinnjandi undirgangur eins og stórar vélar að hamra og högva. Bálið gaus aftur upp, og þarna á blábrún gjárinar inn í sjálfum hryðjugignum sá hann fróða standa og svartan skugga hans bera við bjarman, spenntan hnaristan og líkast því að hann hefði umbreyst í stein. Húsbóndi! rópaði sómi. Fróði rökk við og rópaði til baka, Og með svo undalega stýri rödd, já hreinlega miklu skærari og kröftúri, en sómi hafði nokkuð tíman heyrt hann tala, svo hún yfirgnefði allar drununar og hamagangin í dómstingi og gall viðum loft og veggi. Ég er komin og áfangast að, sagði hann, en nú ætla ég ekki að gera það sem ég átt að gera hér, ég vil ekki framkvæma það. Hringurinn er minn, og skyndilega dróa hringin á fingur sér og hvarf fyrir sjón og sóma me gafti en fjekk geinu sinni tóm til að rópa því að sama mund var fleira á segði. Allt í einu varðan fyrir ofsafengnu höggi í bakið og fætunir vorum um leið slegnir undan honum og höfuðans slósti í grýtt gólfið því að litli dökki skugginn stökk yfir hann. Þar hann flatur á hans að fá sér hært og sem snöggvast sortnaði honum fyrir augum. En langt í fjarska á því sama augnabliki og fróði dró hringin og fingu sér og gerði sjálfu tilgætt til hans og það enn í eldsmiðinni sjálfum kjarna hins myrka ríkis þá brá valdinu mikla ég bara dúr í brún sjálfur törnin skalf á grunni og skókst alla leið upp í hérna stoltu og gall bitru kóronu á topnum allt í hennu var myrkra dróttin hans var og auga hans sem smög í gegnum alla skugga horði yfir sléttunu og innum dittnar sem hann hafði sjálfur láti gera og honum opinberaðast í blindandi blossa reikaleiki eigin heimsku og skamsýni og honum urðu á svipstundu ljós öll bellibraugð óvinnuna. Svo rauk reiði hans upp í eyðandi loga, en ótti hans hofst líka upp sem gífurlegu svartu reygu sem ætlaði að kæfa hann, því að nú gerði hans í grein fyrir sínum eigin dauðans háska og hvað öll hans örlög hengi nú í mjóum bláþræði. Fyrir því var nú allt annað að víkja og hugur hans hristi af sér alla afmarka af stefnu sína og áallanir, allt sitt mikla skipulag voða og velráða, létt lönd og leið öll herbröð og hernaðar aðgerðir. Og í gegnum allt ríki hans þauðt nötrandi skjálti, þrælar hans veinuðu, herir hans stöðuðust, fóringar hans urðu skindilega stjórtlössir og sviftur öllum vilja þeirri heikuðu og örvæntu því að þeirri voru glendir. Öllum huga og viljakrafti valdsinn sem hafði haldið um uppi var nú benti í einum yfirgnæfandi brennidepli að fjallinu. Eftir hergfæningu hans snýrust natskólarnir, ringvómatnir skyndilega við, með ærendi skrækjum og flugsugust í örfætingaræði, hraðar en nokkur vindur og með kvínandi vangjaslætti söður á bóginn að dómstingju. Sómir reis upp. Hann var dasaður og blóð streyndi úr höfði hans og rann neyður í augunn. Hann þreyfaði fyrir sér og svo bar fyrir augun hans furðulega og ræðilega sín. Hann sá golri standandi á barmið hiltípi síns teigja sig og sveiga að berjast eins og brjálar við ósíðan anstæðing. Hann kastaðist og sveflaðist fram og til baka, stundu svo tæft á brúninni að búast mótti við að hann rapaði fram af, en þess að milli hendist hann fjær, misti fótanna, nöyt, reis upp aftur og fjall á ný. Allan tíman var hann kvæsandi og skirpandi en sagði ekki neitt. Eldarnir fyrir neðan resu enn upp í ofsa, rauðir logarnir blossuðu og allur hellirinn fylltist af eldsbjarma og hita. Allt í einu sá sómi hvernig golrir dró með klónum eitthvað að kjafti sér, hann beraði kvítar vítenurnar og beit heim svo saman af ofsalegri grind og græðgi. Fróði heyrðist veina og skyndila komann í ljós, liggjandi á hnjánum á brún gjárinar en Gólrir rauk upp og dansaði svo brjálaður og hjælt á loftir hingnum en aflýmaður fingur lág enn í gegnum hann. Nú logaðir hingurinn raumurilegir svo hann hefði verið smíðar og lifandi eldi. Djástnið, djástnið, djástnið, æfti Gólrir. Ó mitt eina djást, ó dýrgrippurinn ósi. Og í því hann lyfti augum til að djástað og glorra yfir fengsínum, stegan og langt, misti jafnvægið, vósalt á blábrúninni og hrapaði niður með skrækjum og neðan úr djúpinu hvaði síðasta ópans, djástnið og hann var horfin við hvaðu hrigalegar drunur og svo ætlaði allt vitlust að verða eldar gusu upp og lofa tungurnar sleiktu loftið hamagangurinn varð ærandi og fjalli hristist, svo með þauða fróða þreyfan upp og hljóp meðan út um ganginn Og þegar hann kom meðan út á dimman þröskuld eldsmiðunar, hátti yfir sléttu mordors, var hann mittni að þvílíkum undrum og hryllingi að hann stóð að glindi öllu öðru og starði orlaus á það eins og hann væri orðin að steini. Hann sá í örssín þyrtlandi skíaflóka og í honum miðjum átti greina fjallhá turna og múrbrúnir reysta á voldugum tindi yfir ómælanlegu heildýpi. Mikla virkiskarða og dýflissur, gluggalaus fangilsi með snarbröttum klettum og gapandi borga hlið af stáli og eitilsteini og svo rundiða allt saman. Törnar fjellu og fjöllultu Múrar krumpluðust og brettust og skullu niður miklir reikstrókar og rjúkandi gufur og spýttust út í klökkum að til brúnið er að brotnuðu fram yfir sig eins og heimin glævar bylgjur og vilt löðurfax þeirra hlikjaðist og skall fróðufellandi yfir landið. Og áfram ætti það þar til á síðustu mílanum hvað við niður sem hófst upp í ærandi þrumugni og hryka tök og jörðin skalf og sléttan hófst og sundraðist og sjálf eldriði hallaðist. Eldin lagði út um sundur tættan gíghenar. Himnaðin brustu í þrumum og leiftrandi eldingum og neyður skullu eins og sveipuhögg steipi flóð kolsvartra skífalla og einn í yður með skrækjum sem yfirgnegðu öll önnur hljóð komu natskólanir þjótandi og þeir skutust eins og logandi víganettir og dróust inn í hrynnjandi rústir heimins og hæða og þeir brustu splundruðust og máðust út. Jæja, ætti þetta sé ekki endalókin, sómi minn gamban, saði rödd við hliðans, og það var það fróði, föllur og tekin, en samt hann sami gamli sjálfur. Og í augum hans er riktinn og friður, án vilja árenslu, án vitskerringar, án minnsta óta. Hann var laus við byrði sína. Hann var sami góð í húsbóndin eins og í gamla og góða daga á héraði. Helsku húsbóndi minn hrópaði sómi og hann hljóp upp og kraup og knið fyrir framanan. Í öllum þessum rústum heimsins fann hann á þeirri stundu ekki fyrir neynu öðru en gleði. Tapmarka lausir í gleði. Byrðinni var aflétt, húsbundi hann saði bjargast og hann var orðin samur aftur, hann var frjáls en svo sá hann lemstraða og blæðandi hönd hans Ó, vesalings höndið þín, saði hann og ég sem hef ekki er til að binda um eða til að lina sásugan Æ, ég hefði fremur vilja fórna allri minni hönd en nú er hann farinn og kemur aldrei aftur horfin fyrir fullt og allt Já, saði fróði En minnistu nú ekki orða gandals einu sinni að gólrir eigi eftir áður en yfir líkur að gegna einhverju mikilvægu hlutverki? Ef hann hefði ekki komið til sómi, hefði ég ekki getað eitt hringnum. Öll för okkar hefði þó orðið áranguslaus farið út um þúfur og hatramum endasbrettinum, svo ættu við nú ekki að fyrirgefa honum. Okkur tókst nú að ljúka verkefni okkar og þar með er það búið og gert. Ég er bara svo fegin að þú ert hér hjá mér súmi, hér við enda alls.